Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat d'aquest dilluns ens porta a parlar de l'arrencada de la Setmana Europea de l'Energia i dels actes que s'han programat a Tiana. Repassem aquesta i altres notícies tot seguit en titulars. L'Ajuntament de Tiana dona aquest dilluns el tret de sortida dels actes de la Setmana Europea de l'Energia. A Tiana s'han organitzat un conjunt d'activitats que s'allargaran fins al pròxim divendres amb especial atenció al col·lectiu dels joves. Més d'una quinzena d'empreses de l'àmbit de la jardineria i l'horticultura s'han concentrat aquest diumenge a la catequística en el marc de la primera edició de la Fira Tiana Verda, que s'ha dedicat a aquest sector econòmic. Al casino de Tiana, donat aquest diumenge el tret de sortir dels actes de commemoració del seu centenari, l'entitat ha programat un conjunt d'activitats per celebrar la l'efemèrida al llarg de l'any. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'Ajuntament de Tiana dóna aquest dilluns el tret de sortir dels actes de la Setmana Europea de l'Energia. Aquesta iniciativa forma part de la Campanya Europea per l'Energia Sostenible que la Comissió Europea va llançar ara fa cinc anys. A Tiana s'han organitzat un conjunt d'actes que s'allargaran fins al pròxim divendres, amb especial atenció al col·lectiu dels joves, encara que s'han previst activitats també per tota la població. Es tracta de conscienciar els tianencs i tianenques sobre la importància de les energies renovables, l'eficiència en Energètica, el transport net i els combustibles alternatius. La setmana Europea de l'Energia Sostenible està lligada al Pacte d'Alcaldes, que es compromet a reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'any 2020. El regidor de Medi Ambient, Joan Pau Hernández, considera que Tiana ha de treballar per assolir una reducció superior. Entenem que és un objectiu mínim i que hem d'anar més enllà. Estem convençuts, i els càlculs els tenim realitzats, que amb totes les actuacions que tenim previstes aquesta reducció es complirà i fins i tot eh, pot arribar a ser superior i hauria de ser superior. Si afegim les actuacions eh, que tenim previstes però també les millores tecnològiques que en general les aniran produint, creiem que hem d'anar molt més enllà. Arran d'aquesta adhesió al pacte d'alcaldes t'hi han elaborat un pla d'acció de l'energia sostenible que recull les actuacions necessàries per rebaixar el consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Joan Pau Hernández. Tenim un full de ruta i un seguit d'actuacions que estem aplicant en tot el que és l'acció municipal, amb la construcció de, de nous equipaments, com pugui ser el centre cívic, l'escurciador, però també amb totes les noves contractes ja l'element de l'eficiència energètica s'introdueix. Poc a poc, al renovar la flota de vehicles municipal, doncs anirem introduint els vehicles híbrids, a poc a poc també el que anem fent és, per exemple, amb els reptes eh, del pla el, els plans estatals d'inversió, ens doncs, introduir l'element de l'eficiència energètica com a l'eix vertebrador capdal. Ja des d'aquest dilluns, el Punt d'Informació Juvenil de Tiana es dona el tret de sortir una exposició que porta per títol «El clima canvia i tu». També des d'aquesta entitat cediran bicicletes plegables, organitzen un concurs de vídeos al voltant del canvi climàtic i una contrarrellotge per descobrir quanta energia generem en un minut de pedalada. A més, a la Biblioteca Can Baratau també es pot consultar una selecció de llibres sobre energies renovables, estalvi energètic i canvi climàtic. A banda dels actes d'aquest dilluns, que donen inici a la Setmana Europea de l'Energia al nostre municipi, també s'han previst actes per la resta de la setmana, com un cinefòrum, una xerrada i una hora del conte sobre medi ambient. Les obres del carrer Matas que es preveien iniciar aquest dilluns s'han ajornat fins aquest dimarts a causa de la pluja. Així ho ha comunicat Oriol Casanovas del punt d'informació de les obres d'aquest vial. D'aquesta manera, si aquest dimarts les condicions meteorològiques ho permeten, s'iniciaran els treballs de pavimentació i urbanització d'un dels trams d'aquest carrer, que tenen un termini d'execució de tres mesos. Durant aquest període, aquesta via estallarà el trànsit. Aquestes actuacions comporten també la millora del carrer Bòbila i l'illa interior fins a arribar al camí de Can Garra. Les obres afecten un tram d'uns 200 metres del carrer Mates i serviran per eixamplar les voreres i canviar la ubicació dels arbres per tal de millorar la mobilitat als vianants. A més, la bifurcació que porta les caves per xet de la nostra vila també canviarà de fesomia. Un cop finalitzats els treballs, el barri de la Bòvila presentarà un aspecte d'acord amb altres carrers de Tiana, com ara el casc antic. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, destaca el llarg procés de consens amb els veïns fins a arribar a l'inici de les obres. En aquest moment que estem fent és, és una inversió amb un dels aspectes que ens sembla prioritari des del punt de vista d'accessibilitat en el poble i de mobilitat en general, i atenguem unes, unes peticions i uns requeriments a part del veïnat d'aquesta àrea, que és l'àrea de del carrer Mates, Bòbil i la Jordana, vam tenir 23 reunions, els vam presentar ja una mica les intencions i el projecte és un procés que se'n va als dos anys eh, des de que estem parlant. Durant les obres, l'accés al carrer Bòbil a Tant Jordana, on no es podrà estacionar, serà pel carrer Rosella de Montgat, on s'habilitaran dos carrils i serà necessari circular a velocitat reduïda. D'aquesta manera, per facilitar el pas simultani de dos vehicles, a la nit no es podrà aparcar a la vorera. També, Tampoc es podrà estacionar entre el número 99 del carrer Mates i el carrer Bòvila d'en Jordana. Per aquest motiu, caldrà utilitzar com a aparcament alternatiu el al lloc habilitat al bloc 95 del carrer Mates. Finalment, els veïns del carrer Mates, entre carrer Bòvila d'en Jordana i Pep Ventura hauran d'accedir als seus domicilis per la zona superior d'aquest carrer. L'empresa adjudicatària de les obres és grup més constructors i compta amb un pressupost de mig milió d'euros subvencionats pel Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la millora de nous trams del carrer Mates, En no preveu a curt termini més actuacions. El carrer Matas és, és un carrer de preocupació i és un projecte que té que està subjecte a millorar. Ara tenim un tram arrenclat. Els resultes de tota l'actuació que hi ha hagut per l'Avinguda de les Aigües a Tella que ens ha permès una, millorar l'asfaltat en una àrea, però tot a, fins a la part més, més alta, el carrer Matas, que serà objecte d'atenció. D'aquest moment no tenim cap compromís ni cap eh, pla perquè no trenfins sabem per cortar per dur a terme. El consistori preveu un seguiment setmanal de les obres i s'habilitarà un punt d'informació per a totes les persones que vulguin realitzar alguna consulta sobre el procés. Radio Tiana, les notícies del mitjodi. Més d'una quinzena d'empreses de l'àmbit de la jardineria i l'horticultura s'han concentrat aquest diumenge a la cataquística en el marc de la primera edició de la Fira Tiana Verda, que s'ha dedicat a aquest sector econòmic. Més de 400 persones, segons l'organització, han passat per les instal·lacions, on comerciants i empresaris han exposat els seus productes i últimes tendències. La major part d'ells eren de Tiana, tot i que també hi ha hagut presència de Badalona i Montgat. Sentim Araceli Comas, de Bèrtes Bo, Oriol Monès, de Jardineria Monè y Carme Aguirre, The Garden Center San Roma. No em pensava que hi vingués tanta gent perquè tampoc ha sigut una cosa que s'hagi donat molta, bueno, han fet publicitat, però no molta. També el fet que tota la gent que està aquí són del mateix sector, doncs també hem compartit moltes coses i trobo que això és bo. Pensava que creiem que no vindria tant, tanta afluència de, de gent i també la predisposició de tots els, esten, tots els expositors. La voluntat de muntar la, la fira, a la col·laboració per part de tots els que hem participat i la la, la gent que ha vingut a pesar del temps que ha estat la cosa molt, molt malament, malament. Tiana Verda, en per l'Ajuntament de Tiana, ha volgut ser una plataforma de promoció i reforç d'un sector, el de la jardineria i la planta, que ha viscut una crisi doble, l'econòmica i la sequera de 2008. Alhora, la Fira també s'ha impulsat amb la voluntat de contribuir a la creació de sinergies entre els comerciants i esdevenir un referent d'innovació i creativitat en aquest àmbit. El primer tinent d'alcalde de Tiana i regidor de promoció econòmica, Enric Nolis, ha assegurat que s'han superat les expectatives previstes pel consistori pel que fa a la participació i el número de visitants. Eix mateix no ha descartat ampliar la territorial de Tiana Verda. El sector verd és un sector tradicional de Tiana que durant molts anys va ser una activitat molt important que després, ja -hi en l'evolució econòmica i va haver-hi els últims 20 i 30 anys, pues, ha caigut a segon nivell, però a pesar d' té una renovació important i la prova és que tenim aquí uns actors importants que tenen alguna cosa a dir i que han fet una proposta important, que avui hem donat a conèixer a Tiana. El repte és de que no ens quedem sols a Tiana, sinó a donar espai perquè aquesta gent pugui tindre un ressò, no sols a de Tiana, sinó de les zones més properes al Maresme i les Flores. La Fira ha arrencat amb una demostració del floral a càrrec de les floristeries locals. Després ha tingut lloc una xerrada sobre la utilitat i ús de les plantes de jardí que ha anat a càrrec del consult en jardineria i producció de planta ornamental Julià Silvestre. A més, també s'han organitzat tallers infantils que han consistit en decorar testos i plantar-hi flors i que han tingut gran acceptació per part dels infants. D'altra banda, i també a la catequística s'havia previst una exposició de les fotografies del concurs impulsat en el marc de la Fira Tiana Verda. Finalment, però, la mostra no s'ha pogut duer a terme per manca de participació en el certamen. La Fira, que ha comptat amb el suport de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, s'ha arrodonit amb una botifarrada i una calçotada popular. A banda d'aquests actes, els vivers de flors i plantes de Tiana també han fet una jornada de portes obertes durant tot el matí de diumenge. Des de els socis fundadors fins als darrers associats que ja no ens poden acompanyar, ha de ser el primer i el més gran dels nostres recordatoris. El nostre club és actualment un bon exemple de l'arrelament del territori que ens va veure néixer ara fa 100 anys. Com sabeu, som una entitat viva, a molt passat, però també a molt de futur. Aquest és un fragment del discurs que ha pronunciat el president del casino de Tian, Enric Cardús, en l'acte que ha donat el tret de sortir d'aquest diumenge a les activitats de commemoració del centenari de l'entitat. L'acte ha servit per fer un homenatge públic als socis fundadors amb el lliurament de medalles commemoratives del centenari que han recollit els seus familiars o amics. Així mateix, també s'ha nomenat a l'artista dianen Albert Sunyol com a soci d'honor de l'entitat, com a símbol d'agraïment a la seva col·laboració amb el casino amb l'elaboració de la la fotografia del 75è aniversari i l'aquarel·la de commemoració dels 100 anys. A banda d'aquest homenatge públic, aquest diumenge també ha quedat inaugurada una galeria fotogràfica de tots els presidents de l'entitat i una exposició de gairebé 400 imatges que recull la història del casino des dels seus inicis. Des que la seu era la sala albenys del casal i estava adreçat a estiuejants fins a les actuals instal·lacions on l'esport i amb especial incidència al tenis han adquirit una importància cada vegada més gran. De fet, a l'acte d'obertura de la commemoració del centenari i assistit al president de la Federació Catalana de Tenis, Francesc Urriols, que malgrat admetre no conèixer l'entitat personalment fins aquest diumenge, li ha augurat un gran potencial en aquest esport. Potser una disculpa perquè jo crec que conec arreu de Catalunya tots els clubs, el casino de Tiana era dels pocs que no tenia el plaer de conèixer, i m'hi ha quedat sobtat perquè he vist un club que si no més té terreny, té empenta... I il·lusió i això us farà anar amunt amb el món del tenis. Per la seva banda, l'alcalde Tiana, Emili Muñoz, ha volgut destacar l'element vertebrador de la vida social i esportiva que representa el casino a la nostra vila. Ens en alegra que els socis del casino siguin també, en la seva gran majoria, tianenys de residència i de tots els seus drets, i que el conjunt del poble veu l'entitat i la disfruta com una entitat de prestigi, de solera de cultura, de qualitat i de relació humana i social i, per tant, un bé pel poble. A l'acte també hi ha assistit una representació dels regidors de l'Ajuntament i una gran part dels socis de l'entitat que arriben a més d'un miler a dia d'avui. Tots ells podran ser partícips de les activitats que s'han programat durant tot l'any per commemorar el centenari. Caldrà esperar fins al juliol per la gran festa dels 100 anys i al setembre per gaudir d'un concert de música clàssica a la Sala Albenis, el recinte que el va veure néixer. També al setembre se celebrarà un torneig de tenis amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Aquest Esport. A banda d'aquests actes centenaris també s'han programat d'altres, com un concert a càrrec de The Brighters, Olimpiades infantils, campionats esportius i concursos diversos. El punt i final el posarà una cantada de Nadalàs i un acte commemoratiu d'aquest segle d'existència de l'entitat. Prop d'una trentena de persones, segons els organitzadors, han participat aquest cap de setmana del reces espiritual que ha acollit la Casa de la Espiritualitat Maria Immaculata de Tiana amb motiu de la Quaresma. Sacerdots i també persones no eclesiàstiques han fet una estada de poc més de dos dies per tal de dedicar un temps a la pregaria i al silenci a fi de trobar un espai de reflexió que els permeti aprofundir en la fe. El tianenc Ramon Rodríguez ha estat un dels organitzadors. El silenci s'ha guardat molt, que és primordial, perquè això no es fa res, no? i, i bueno, la gent està molt, molt contenta. Hem fet una petja, el Santíssim, tota la nit, la gent anava per torns i, i ha estat tot, francament, molt bé. Els exercicis espirituals han concentrat persones vingudes també de fora de Tiana que han estat guiades durant el reces pel mossèn Jordi Girau, degat també de la Facultat de Filosofia de San Dames a Madrid, que ha tractat diverses qüestions religioses com els sacraments, Jesucrist o l'Església. Aquests exercicis espirituals que s'han tancat aquest diumenge s'organitzen des de fa set anys en aquest període de quaresma a la Casa de la Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana. La informació local a Ràdio Tiana. L'Escola Municipal de Música i Dansa dóna el tret de sortida a un cicle d'audicions obertes al públic que acollirà l'Espai de les Arts de la Riera. Des d'aquest dilluns i fins al pròxim dijous, els alumnes de l'escola interpretaran amb els seus instruments un conjunt de peces d'estils musicals diversos que han treballat a l'aula. A més aquest tipus d'actes també serveixen per mostrar als ciutadans de Tiana quina és la formació que s'ofereix a l'Escola Municipal de Música i Dansa i als pares l'evolució que han tingut els alumnes al llarg del curs. Mercè Monfort és la directora del centre. En aquestes actuacions, a veure, el, que, el que volem és que tots els instrumentistes, ja siguin en grup o en solitari, tinguin eh, la, tinguin l'oportunitat de, de tocar davant d'un públic, eh, d'agafar aquesta responsabilitat i aquest treball, i i tocar davant, davant dels companys, davant del públic que vinguin a veure'ls i de treballar-se unes peces... Uh, acuradament, no? La música clàssica, el jazz, la música popular o la moderna es donaran la man a aquest cicle d'audicions, ja siguin interpretades per formacions o per solistes. Ho faran acompanyats d'instruments diversos, com el piano, la guitarra, la flauta travessera o el violí. Les audicions a l'Escola Municipal de Música i Dansa començaran aquest dilluns i s'allargaran fins al pròxim dijous. L'Espai de les Arts de la Riera serà el recinte que acollirà les diverses audicions de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els 45 alumnes de segon i tercer d'ESO de l'Institut de Lassa, que van sortir cap a Londres dimarts passat han tornat aquest cap de setmana després de fer-hi una estada de cinc dies. Es tracta d'estudiants del projecte que desenvolupa el centre des de fa dos anys i que consisteix en fer les classes de matemàtiques en anglès. Durant aquesta estada els infants han realitzat visites guiades als indrets i institucions més representatius de la ciutat i s'han allotjat amb famílies de la zona. En aquest sentit han pogut practicar encara que durant un breu període de temps aquesta llengua estrangera i tenir contacte amb l'idioma més enllà de les aules. Així ho explica una de les professores d'anglès de l'Institut Talassa de, de Montgat, Eva Campoll. Com cada dia teníem un guia que parlava en anglès i els donaven informació i ells feien la fitxa, fitxa d'aquesta informació i tot i les famílies, que també han estat amb famílies i encara que només fossin pel sopar i per l'emmorzar eh, doncs també parlaven i aquestes famílies alguns tenien canalla i tot i també s'han interaccionat força bé però jo crec que ha estat molt, molt profitosa perquè molts no, havia, no coneixien Londres mai havien estat a Londres, la gran majoria i per ells doncs, veure el que en els llibres de text poden veure, veure-ho en, en, en directe o sigui, a ells mateixos, ha estat una bona, una bona experiència. Els alumnes s'han allotjat a Bekington, prop de Londres. Durant els cinc dies d'estada han visitat la ciutat d'Oxford i a partir del segon dia les visites s'han centrat en Londres, on han pogut veure, entre d'altres, el Big Ben, Trafagare Square o Piccadilly Circus. També han visitat museus com el Natural History Museum, el Museu Britànic i el Museu Tussot. L'últim dia del viatge l'han dedicat al parc Dickens World, on els nens i nenes han pogut experimentar com es vivia a Londres durant l'època victoriana, tal i com si es trobessin dins de la novel·la Oliver Twist de Charles Dickens. És la primera vegada que calent institut Tala s'ha realitzat un viatge d'estudis a Londres en el marc del projecte Matemàtiques en anglès que desenvolupa el centre i que té lloc una hora per setmana, des del departament d'anglès asseguran que l'experiència ha estat positiva i preveuen organitzar-la l'any vinent. Radio Tiana, Notícies, Esports. Tercera victòria consecutiva del recanvi bàsquet-tiana, en aquesta ocasió davant del Fontejau per 64-77. Els tianencs van disputar un partit molt igualat fins al tercer quart on van reaccionar a temps per aconseguir un avantatge de 10 punts en el marcador que els va assegurar la victòria final. El tècnic del bàsquet-tiana, Salva Rubió, es mostra molt satisfet del resultat i està convençut que la bona feina realitzada ara pot ser determinant al final de la temporada. El moment clau vam apretar l'assaladó i vam aconseguir agafar un avantatge i l'avançament s'apiguem en tindre fins al final. Mol content perquè és la tercera victòria consecutiva i aquesta ha estat contra un rival molt directe i a més aconseguim treure l'abaraix que tal com està la classificació d'ajustada, al final de la temporada pot ser decisiu. El pròxim enfrontament és contra el Manlleu que ocupa la part baixa de la classificació. És un equip que haurà de treballar dur per no entrar a la fase de descens. El recanvi basc haurà de guanyar per arribar amb els objectius complerts al final de temporada quan el calendari es presenta complicat. I és que s'hauran d'enfrontar dos dels líders de la classificació, el quart i el vilassà de dalt. El basc atiana afronta aquest pròxim maig amb només una baixa d'un pivot sancionat i amb una plantilla que es troba en un bon moment físic i que ha sabut capgirar un dels punts dèbils de l'equip, la defensa. En aquest sentit, els dianencs no ho haurien de tenir difícil per fer-se amb la victòria. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 L'Ajuntament de Tiana dona aquest dilluns el tret de sortida dels actes de la Setmana Europea de l'Energia. A Tiana s'han organitzat un conjunt d'activitats que s'allargaran fins al pròxim divendres amb especial atenció al col·lectiu dels joves. Avui dilluns comencen les obres al carrer Matas, una de les vies d'entrada més importants a la nostra vila. Els treballs de pavimentació i urbanització tenen un termini d'execució de tres mesos i durant aquest període el carrer estallarà el trànsit.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 La entrevista... Del 22 al 26 de març se celebra, com us explicàvem, arreu de Catalunya la Setmana Europea de l'Energia del 2010. Enguany està centrada en el Pacte d'Alcaldes de la Lluïda i la Mitigació del Canvi Climàtic. Per aquest motiu i com a acció del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible del nostre municipi, s'han organitzat un conjunt d'actes relacionats. Per parlar d'aquestes qüestions tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs veu objectiu principal d'aquesta setmana que comencem? L'objectiu principal és continuar amb les tasques de conscienciació ciutadana davant dels reptes que tenim, els reptes contemporanis que tenim, un dels quals, relacionat amb la contaminació, amb els canvis climàtics que sofrim, és el de l'eficiència, l'utilització de l'energia. Uh -huh. eh? Depèn de com utilitzem l'energia, contaminem més, per exemple... Mm. Llavors un de, dels reptes és activitats de conscienciació adreçades al col·lectiu jove però també adreçades a la, a la, població, a la població en general per explicar de quina manera podem relacionar-nos millor amb el nostre entorn a través de l'utilització de, de l'energia. Perquè parlant concretament del nostre poble uh, quin és el, el pitjor ús que en fem de l'energia? És a dir, qui és el que més hem d'arreglar? Uh -huh. A veure, d'acord amb, amb el Pla d'Acció de, de l'Energia Sostenible Tiana, que fa un estudi i una anàlisi de quina és la despesa energètica per diferents sectors que hi ha al nostre municipi, evidentment, per les característiques que tenim al, al poble, és en les llars on uh, es produeix un major consum d'energia de, i també en el transport, uh -huh. en la mobilitat. Mm? El tema del transport és molt complexe, per tant, l'utilització del transport públic és un element que, que ajuda i després la introducció de millores i de racionalització de l'ús del, del transport privat. És dir, cada vegada els cotxes són més eficients, és cert, però potser el que ens hem d'acostumar és a utilitzar els cotxes només quan sigui estrictament necessari, comptar amb el transport públic, fins i tot compartir, compartir vehicle. No? El tema mobilitat és, és molt, molt complex. I més en, però... en el poble com Tiana, suposo, no? Exacte, que tothom, sembla que depèn molt del cotxe, no? Sí, tenim, tenim el transport públic que, que tenim, que és prou bo, però encara ha de millorar i esperem, i l'aposta és que en el futur breu millori sobretot connexions més directes amb nuclis de població importants i amb centres de, de treball importants on doncs, que puguem tenir un transport públic millor, més potent, que ens faciliti poder deixar el cotxe i no, no utilitzar-lo més. El tema de mobilitat és, és complexa, però hi ha, un, hi ha un altre sector, que és el sector de, de la l'allar, que sí que hi ha molt cam a córrer i que cada vegada s'estan portant a terme més iniciatives també per part de, de la Generalitat de Catalunya en relació a millorar l'eficiència. No? Llavors, part de les activitats, una de les activitats d'aquestes setmanes, precisament una, una, una xerrada que es farà el, el dimarts dia 30 en relació a com podem estalviar energia a la llar, que es realitzarà el, a la set a, a la sala Sant Jordi i en aquí podrem aprendre de com amb petits canvis de conducta podem estalviar energia a, a les cases eh? a les ah, però cases. per aquí passa tota una mentalització perquè segurament doncs, tots aquestes recomanacions que, que ens poden fer de, en el nostre dia a dia que aquests petits canvis que després repercuteixen de manera global doncs, considerablement ah, és mentalització no? perquè al cap i a la fi tampoc costa tant no? exacte, és conscienciació i de fet en un dels tríptics que estem repartint en relació a aquesta setmana hi ha, hi ha una petita mostra no?, de petites accions que ens permeten fer un estalvi molt important en relació a, a l'ús de l'energia que, que ens han de permetre doncs no gastar tant combustibles fòssils contaminar menys com puguin ser detallets a l'hora de conduir és a dir, una conducció més eficient o regular bé la, la temperatura, per exemple de la refrigeració o de la calefacció són petites actuacions que poden tenir un bon impacte un gran impacte uh -huh. amb un petit esforç de tots en el dia a dia que no ens ha costar tant, doncs podem tenir un efecte i col·laborar una miqueta, una miqueta cadascun de nosaltres en el canvi necessari en relació al, al moment que ens trobem en el moment energètic, és un moment clau en el qual tots som conscients que hem de tendir cap a la util, major utilització d'energies renovables i ser menys dependent de les energies Ah, en els últims temps hi ha diverses accions que s'han emprès doncs, precisament perquè prenguem ja una acció determinant i, per exemple, doncs, sentíem aquelles subvencions per part de, de la Generalitat per renovar una mica les finestres, mm -hmm. també tema il·luminació, és a dir, sí. l'administració s'ha doncs, de posar la pil les piles, està clar, però s'estan fent accions importants, no? S'estan fent accions per incentivar que els ciutadans també puguin eh, fer aquest esforç i que cobreixen una part de l'import de determinades despeses. Malauradament, les subvencions eh, han estat de quanties insuficients, i això uh -huh. ho hem de dir. Han quedat curtes. Molt curtes, i de seguides van esgotar les línies aquestes de finançament, per exemple, de millorar l'eficiència en els tancaments de les llars. Uh -huh. A la partida de 4 milions d'euros era completament insuficient de finestres, no? perquè per allà s'escapa energia exacte, moltes, pot arribar a millorar un, un 25% l'eficiència energètica d'un allar no? i per tant hem d'apostar per línies de, de subvenció de les, de, de les administracions competents, en aquest cas de la, de la Generalitat eh, que puguin eh, arribar a, a molta més, molta més població no? mm, dintre d'aquesta setmana entenem que, que un col·lectiu especial a cuidar és, és el jovent, precisament perquè són el futur, perquè en el fons ja estan més conscienciats i perquè les dinàmiques que ells vagin adquirint doncs, doncs condicionaran no?, una mica el futur, el futur del nostre planeta. Però sí que és veritat que ja hi ha molta feina feta no?, amb el jovent perquè hi ha la conscienciació sembla que des de l'escola, doncs des de uh -huh. les edats més primerenques hm, ja hi ha tota aquesta sensibilització pel canvi climàtic i pel respecte al medi ambient i per tant doncs, això de reciclatge, per exemple, ja ho tenen molt a no sé si amb el tema de l'energia eh, estem en el mateix punt. Potser és un tema que se'ls escapa una mica perquè encara no són els que prenen determinades decisions en relació a l'energia. Mm. Però sí que el seu efecte dintre les llars pot ser important per ajudar també a conscienciar els Clar. més grans per, a, per, actuar, per actuar millor. No? Però, bueno, aquest any el que intentem és que sigui un, un determinats actes siguin intergeneracionals i, malgrat alguns d'ells es porten a terme el punt d'informació juvenil, també estan adreçats a... <coughs> al global de la població, com per exemple el, el, el Cinefòrum que, que es realitzarà el, el proper dissabte 27, no? amb una pel·lícula molt interessant que, que va ser presentada al Festival de, de Mediament del, del Prat i que la Diputació de, de Barcelona, l'àrea de Mediament, ens ha recomanat molt i que és, és una activitat oberta a tots els públics adreçada a tots els públics, malgrat es realitza el casal de joves. Creiem que aquesta barreja inter intergeneracional doncs, també és oportuna quan afrontem reptes, reptes com aquells. No? Una pel·lícula que no hem vist, però que mm -hmm. ens han garantit que és molt interessant en relació a les opinions de diversos experts tenen en relació a considerar el nostre planeta com un és serviu i per tant que tots formem part i som corresponsables d'aquest planeta com evoluciona i en quin en quin estat està. Uh -huh. Bé, doncs, allà uh, haurem de veure per opinar si realment és tan interessant aquesta pel·lícula. M'agradaria també destacar que ens expliques una miqueta uh, doncs, accions que s'han pres des de l'equip de govern per tal d'això, de, de complir amb el pacte d'alcaldes i, uh -huh. i, en aquest cas, centrem nos amb en l'energia perquè, no sé, podem destacar la pèrgola fotovoltaica de la zona poliesportiva, altres accions, uh -huh. no sé quines podem destacar. A veure, el mateix fet d'adherir-se al pacte d'alcaldes ja és una mostra... De que es va adoptar per unanimitat en el ple, ja és una mostra de la sensibilitat i consciència del nostre Ajuntament amb els reptes eh, en relació al canvi climàtic i a, a l'eficiència energètica. I aquest pacte d'alcaldes, amb, amb el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible, que ens fixa és un full de ruta claríssim amb aquest compromís de que com a mínim reduir un 20% les emissions de, de CO2, sobretot, de cara a l'any 2020. Per tant, ja tenim un full de ruta i un seguit d'actuacions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 el centre cívic a, a l'excursió, però també amb totes les noves contractes ja l'element de l'eficiència energètica s'introdueix. Poc a poc al renovar la flota de vehicles municipals, doncs anirem introduint els vehicles híbrids, poc a poc també el que anem fent és per exemple amb els reptes eh, del pla dels plans estatals d'inversió, doncs introduir l'element de l'eficiència energètica com el com a l'eix vertebrador cap i la, la mostra que exposaves és molt clara, no? Doncs fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques eh, per produir energia per produir electricitat que està en fase de, de projecte i que es localitzarà a la, zona, a la zona poliesportiva també estem treballant per aprofitar millor les, les cobertes d'alguns equipaments de la zona poliesportiva per instal·lar, instal·lar més, <coughs> més plaques fotovoltaiques i per tant participar d'alguna manera per petita que sigui, en la producció d'energia uh -huh. eh? i ajudar. Uh, dèiem, fèiem referència al pacte d'alcaldes. Un objectiu molt clar que estava doncs, en aquest pacte és que abans del 2020 es reduïs el 20% de les emissions de gasos en efecte hivernacle. Es complirà o, o no es complirà? Uh, entenem que és un objectiu mínim i que hem d'anar més enllà.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 Creiem que hem d'anar molt més enllà i que la societat, entre tots, hem d'anar molt més enllà aquesta reducció. Parlàvem abans del tema de la mobilitat, que és un dels principals productors, uh -huh. no? Doncs aquí ha d'haver-hi un gran esforç, ja es comença a veure incipientment els canvis en els vehicles, però els vehicles hauran de canviar de manera radical i arribarà un dia que ens n'haurem d'oblidar del petroli. Ho veiem molt llunyà, no? De moment això... Malauradament ja sabem que per determinar les decisions dels lobbies econòmics està, està costant, no? Està costant, però és que precisament els reptes que tenim i en un moment de crisi econòmica és en la inversió tecnològica i en la millora de l'eficiència que ens en sortirem, és aquest canvi d'economia. L'economia basada en el coneixement, l'economia basada amb les millores tècniques disponibles i amb en l'eficiència energètica. Per tant, tot condueix cap aquí. València, sí però no, no ho podem evitar és el camí eh, que s'ha de seguir i ja tot eh, es dirigeix cap aquí no? per tant, és una mica la intenció que des de l'administració local prenguem la iniciativa per coadjuvar els ciutadans, però tots anem cap a aquest camí. Uh -huh. Tota la societat ha d'anar cap a aquest camí i suposem que els canvis seran a partir d'ara més, més ràpids. Eh? més ràpids. Bé, doncs esperem que aquesta setmana, que, que tots just comença, s'han se serveixi tots plegats per uh, informar-nos, no? perquè diuen que el primer pas de tot plegat és saber com podem rectificar i com podem doncs, portar el nostre granet de sorra a solucionar aquest problema. Uh, per això doncs, se celebra aquesta setmana Europea de l'Energia 2021 deu i en volíem parlar amb el regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Bon dia. Ràdio Tiana, serveis informatius.